Озвучено книжкова Хмаринке. Посилання на підтримку каналу під цим розділом. Приємного прослуховування. Дякую за підтримку. Частина друге. Людське око не здатне виокремити те нещасливе сполучення форми і довкілля, яке надає будинку зловісного вигляду. Та все ж якесь божевільне нашарування. Невдалий кут, випадкове поєднання неба й даху перетворили дім на пагорбі на обитель віччаю яка наганяла ще більшого страху тому, що фасад будинку був наче живий, з пильним поглядом порожніх вікон очей, з-під лукаво вигнутих карнизів брів. Майже будь-яка будівля, заскочена зненацька чи під незвичним кутом, може видатися глядачеві кумедною, навіть маленький пустотливий димар або схоже на ямочку на щатці мансардне вікно здатне викликати прихильність. Але пихатий і ворожий будинок, який завжди ніби на поготові, може бути тільки лихим. Дім на пагорбі, який, здавалося, сам склався до купи під руками будівельників, припасувавшись під власні чіткі лінії і кути, здіймав свою велику голову до неба без будь-якого жалю до людей. То був будинок позбавлений доброти, не призначений бути чиїмось помешканням. Місце не підходить для людей, любові чи надії. Екзорцизм не годен змінити вигляд того будинку. Дім на пагорбі залишатиметься таким, яким є, допоки не розвалиться. Треба було розвернутися біля воріт, подумала Елінор. Своїм виглядом будинок нагнав на неї якогось прадавнього страху. В животі закрутило, і вона взялася розглядати лінії даху, марно намагаючись розпізнати зло, що ховалося під ним. Руки зробилися такими холодними, що вона не відразу змогла дістати цигарку. Та найбільше її лякав осоружний голос, який нашіптував «Тікай звідси, тікай!» «Але заради цього я і здолала такий шлях», – сказала Елінор собі. «Я не можу повернути назад. До того ж сторож глузуватиме з мене, якщо я знову проситиму його відчинити ворота». Намагаючись не дивитися на будинок, вона навіть не змогла б сказати, якого кольору він був, у якому архітектурному стилі чи якого розміру, Лишень, що він здоровенний, похмурий і дивиться на неї зверхньо. Елінор знову завела машину, проїхала останній відтинок дороги аж до сходів, які, не залишаючи шляху до відступу, вели на веранду і до великих парадних дверей. Перед ганком дорога розгалужувалася і з обох боків огинала будинок. Можливо, пізніше вона заїде за будинок і знайде там якийсь гараж, де зможе залишити автівку. Однак зараз їй не хотілося так остаточно позбавляти себе засобу для втечі. Елінор повернула і трохи від'їхала в бік від Гангу, щоб не заступати дорогу іншим гостям. «Буде шкода, якщо хтось уперше побачить будинок без такої втішної деталі, як припаркований перед ним людський автомобіль», – подумала вона сумовито і вийшла з машини, прихопивши валізу і пальто. «Ну, от, промайнула непрохана думка, я й на місці». Для Елінор було моральним подвигом поставити ногу на першу сходинку, і вона припустила, що це її величезне небажання торкатися дому на пагорбі йшло від проникливого відчуття, ніби він чекав її, лихий, але терплячий. Мандрівки закінчуються побаченням закоханих. Вона нарешті пригадала свою пісеньку і розсміялася, стоячи на сходах. Усі мандрівки закінчуються побаченням, тож вона рішуче піднялася на веранду і рушила до дверей. Дім на пагорбі різко поглинув її. Обступив тінню. Звук її кроків на дошках веранди гнівив цілковиту тишу, наче тут уже давно не ступала нога людини. Елінор потягнулася до важкого дверного молотка у формі дитячого личка з наміром наробити ще більше галасу, щоб будинок не сумнівався в її присутності. Коли це двері раптово відчинились, і перед нею постала жінка яка, якщо подібне притягується до подібного, могла бути дружиною лише того чоловіка біля воріт. «Місіс Дадлі?» – запитала Елінор, переводячи подих. «Я Елінор Венс, мене чекають». Жінка мовчки відступила. Її фартух був чистий, зачіска акуратна, проте вона, як і її чоловік, справляла враження нечупари, а її похмура підозріливість цілком відповідала його лихію пертості. «Ні», – сказала собі Елінор, – «річ почасти в тому, що тут темно, а почасти в тому, що я уявляла її такою неприємною. Якби я не бачила дому на пагорбі, чи була б такою ж несправедливою до цих людей? Зрештою, вони просто доглядають його. У вестибюлі, де вони стояли, було аж забагато темного дерева і важкого різьблення, а біля дальньої стіни темніли масивні сходи». Нагорі, схоже, був коридор, який тягнувся вздовж усього будинку. Елінор розгледіла широкий майданчик, а далі по інший бік сходів – низку зачинених дверей. По обидва боки від неї у протилежних кінцях вестибюля розташовувалися великі двостулкові двері, оздоблені різьбленими фруктами, колосками і тваринами. Усі двері, які вона бачила, були зачинені. Коли Елінор заговорила, її голос потонув у сутінковій тиші – Тож довелося спробувати знову. Чи могли б ви провести мене в мою кімнату? Нарешті запитала вона, вказуючи на валізу і спостерігаючи, як тремтливе відображення її руки все глибше і глибше занурювалося в темряву від полірованої підлоги. Схоже, я приїхала першою. Ви ви ж місіс Дадлі? Я зараз розплачусь, подумала вона. Розридаюсь як дитина і кричатиму: мені тут не подобається. Місіс Дадлі відвернулась і почала підійматися сходами, а Елінор підхопила валізу і рушила за єдиною живою істотою в будинку. «Ні», – повторювала вона про себе, – «мені тут не подобається». Місіс Дадлі дісталась вершечка сходів і повернула праворуч, а Елінор зрозуміла, що тут будівельники відмовилися від будь-якої оздоби. Певно, коли зрозуміли, яким буде цей будинок, незалежно від їхнього вибору. Весь другий поверх був довгим прямим коридором, куди виходили двері спалень. Елінор на хвилю уявила, як будівельники до непристойності квапливо завершували другий і третій поверхи, на швидкоруч облаштовуючи кімнати по простому, без жодних прикрас, аби якомога швидше забратися звідси. У лівому кінці коридору розташовувалися другі сходи, які найпевніше вели від кімнат для прислуги на третьому поверсі. Минаючи другий, до кухні на першому, а в правому ще одна кімната, у затильній частині будинку, де було найбільше сонця і світла. За винятком різьби на панелях з темного дерева і серії поганеньких гравюр, розвішаних з неприємною педантичністю через однакові проміжки, одноманітність стін прямого коридору порушувала хіба низка дверей, і всі вони були зачинені. Місіс Дадлі перетнула коридори і відчинила одні двері. Мабуть, навмання. «Ця синя кімната!» – сказала вона. Судячи з розташування сходів, Елінор прикинула, що кімната виходила вікнами на під'їзну доріжку перед будинком. «Анно, сестро моя, Анно!» – подумала вона, і з полегшенням ступила крок до світла з кімнати. «Як мило!» – сказала Елінор, зупинившись на порозі, і то лише з відчуття, що треба бодай щось сказати. Кімната була ані трохи не милою, а ледве стерпною, і містила в собі ту саму різку невідповідність, що й весь дім на пагорбі. Місіс Дадлі відвернулась, пропускаючи Елінор, і мовила схоже до стіни. «Вечеря стоятиме на серванті в їдальні рівно о шостій годині. На стіл можете накрити самі. Посуд я прибираю вранці. Сніданок буде готовий о дев'ятій, такі мої умови». «Я не можу підтримувати в кімнатах такий лад, як вам би хотілося, а охочих допомагати мені в цьому немає. Я нікому не прислуговую, я дбаю про будинок, та це не означає, що я тут прислуговую!» Елінор кивнула, ніяково стоячи у дверях. «Я подаю вечерю і йду», – продовжувала місіс Дадлі, – «до того, як почне сутеніти, я йду ще засвітла!» «Знаю», – сказала Елінор. «Ми живемо в містечку за шість миль звідси». «Так», – відповіла Елінор, згадуючи Гілсдейл. «Тож тут нікого не буде, якщо вам знадобиться допомога». «Я зрозуміла». «Уночі ми вас навіть не почуємо». «Навряд чи». «Ніхто не почує. Ближче до містечка ніхто тут не живе. Ніхто навіть не підходить ближче». «Знаю», – стомлено повторила Елінор. «Уночі», – сказала місіс Дадлі і посміхнулася. «Затемна», – додала вона і зачинила за собою двері. Елінор ледь не розсміялась, уявивши, як гукає «Ой, місіс Дадлі, допоможіть, я боюся темряви», а тоді раптом здригнулася. Вона стояла біля своєї валізи, досі тримаючи пальто на зігнутій руці, страшенно нещасна, і безпорадно повторювала про себе, що всі мандрівки закінчуються побаченням закоханих, а самій хотілося повернутися додому. Позаду були темні сходи, але скучий вестибюль і великі парадні двері. І місіс Дадлі з містером Дадлі, який сміявся біля воріт, і висячий замок, і Гілсдейл, і будиночок у квітах, і сім'я в сільському ресторанчику, і олеандри, і маєток з кам'яними левами на ганку, і все це разом із несхибним оком доктора Монтегію привело її в синю кімнату дому на пагорбі. Жахливо, подумала Елінор, скута бажанням рухатись, бо її крок у глиб кімнати міг означати прийняття, а тут було жахливо. І вона не хотіла залишатися, але й податися їй було нікуди. Лист доктора Монтегю привів її аж сюди, та далі шляху немає. За якусь хвилину вона зітхнула, похитала головою, перетнула кімнату і поставила валізу на ліжко. Ось я й у синій кімнаті дому на пагорбі, упівголосу сказала Елінор, хоч кімната була реальною і, поза всякими сумнівами, справді синьою. Сині бабовняні штори на обох вікнах понад дахом веранди, які виходили на галявину перед будинком, синій візерунчастий килим на підлозі, синє покривало на ліжку і сині ковдри, темні дерев'яні панелі на стінах, за вишки їй до плеча, продовжувалися блакитними візерунчастими шпалерами, з віночками дрібних синіх квіточок. Може, колись хтось хотів оживити синю кімнату дому на пагорбі, гарненькими шпалерами, не розуміючи, що в цьому будинку. Будь-яка надія відразу випаровується, залишивши по собі хіба слабенький натяк, Немов би ледь чутний відгомін далекого ридання. Елінор стрипенулася і роззирнулася кімнатою. Якесь хибне тут було планування, якась критична помилка в пропорціях, від чого в одному напрямку стіни завжди видавалися трохи довшими, ніж їх здатне сприймати око, а в іншому трохи коротшими, ніж мали бути. «І тут я маю спати», – подумала Елінор скептично. «Які кошмари зачаїлися в тіні тих високих кутів, і який подих без страху торкнеться моїх губ». Вона знову стрепенулася. «Та годі тобі, Елінор, та годі тобі!» – повторювала вона. Елінор розкрила валізу, яку перед тим поклала на ліжко, з блаженним полегшенням скинула жорсткі міські туфлі і взялася розпаковувати речі, а десь у закамарках її свідомості – Виринуло суто жіноче переконання в тому, що найкращий спосіб заспокоїтися – взути зручніше взуття. Учора, складаючи валізу, вона зібрала одяг, що на її погляд мав би підійти для відірваного від світу заміського будинку. І навіть в останню хвилину вибігла і купила, дивуючись власній зухвалості, дві пари штанів. Еліно й не пам'ятала, коли в останній вдягала штани. «Мама, бо скаженіла від люті». Подумала вона, ховаючи штани на дно валізи, аби їй не довелося їх виймати, і ніхто не знав, що вони в неї є, якби їй раптом забракло сміливості їх одягнути. А зараз у домі на пагорбі вони вже не здавалися такими новими. Елінор витягала речі недбало, криво почепила сукні на вішаки, кинула штани до нижньої шухляди комода з мармуровою стільницею, а туфлі пожбурила в куток великої шафи. Їй вже обридли книжки, які вона прихопила з собою. Мабуть, я однаково не затримуюся тут надовго. Елінор закрила порожню валізу і теж поставила її в кут шафи. За п'ять хвилин поскладаю все назад. Вона спіймала себе на тому, що намагалася поставити валізу без найменшого звуку, а тоді зрозуміла, що весь цей час розпаковувала речі босоніж у самих панчохах, рухаючись якомога тихіше, наче тиша була життєвою необхідністю, «Цього дому». Їй пригадалося, що місіс Дадлі теж ступала нечутно. Елінор завмерла посеред кімнати, і її знову обступила гнітюча тиша будинку. «Я ніби маленька істота, яку проковтнуло чудовисько», – подумала Елінор. «І воно відчуває в собі мої дріботливі рухи». «Ні», – сказала вона вголос, і слово луною відбилося від стін. Елінор швидко перетнула кімнату і розчахнула сині штори, Однак товсте скло притлумлювало сонячне світло, а визирнувши, вона побачила лише дах веранди і смужку галявини перед глянком. Десь там унизу стояла автівка, яка могла відвести її звідси. Усі мандрівки закінчуються побаченням закоханих, а я сама вирішила сюди приїхати. Аж раптом вона усвідомила, що боїться знову перетнути кімнату. Елінор стояла спиною до вікна, переводячи погляд з дверей на шафу, тоді на комод і на ліжко, і переконувала себе, що їй зовсім не страшно. Коли далеко внизу стукнули дверця та автомобіля, потім на східцях ганку і на веранді почулися швидкі, ледь не з пританцьовуванням кроки і несподіване грюкання залізного дверного молотка. «Ну от», – подумала Елінор, – «ще хтось приїхав, я більше не буду тут сама». Майже розсміявшись, вона кинулася до дверей і вибігла в коридор подивитися зі сходів, на вестибюль унизу. «Хвала, небесам, ви тут!» вигукнула вона, вдивляючись у напівтемряву. «Хвала, небесам, хтось іще прибув!» Елінор без подиву зрозуміла, що говорить так, ніби місіс Дадлі її не чує, хоча та стояла виструнчена і бліда у вестибюлі. «Підіймайтеся сюди, вам доведеться самотужки нести свою валізу!» Вона захекалась і говорила без мов мовби не могла себе стримати. Від полегшення кудись поділась її звичайна сором'язливість. Мене звати Елінор Венс, і я така рада, що ви тут. Я Теодоре, просто Теодора, цей триклятий будинок. Нагорі не краще. Підіймайтеся, скажіть їй, хай поселить вас у сусідній кімнаті. Слідом за місіс Дадлі, Теодора піднялася масивними сходами, прискіпливо роздивляючись вітраж на майданчику, мармурову вазу в ніші, візерунчастий килим. Її валіза була значно важчою за Елінорину і значно дорожчою. Елінор ступила на зустріч допомогти дівчині, утішена, що свої речі вона благополучно сховала подалі від сторонніх очей. «Зараз самі побачите спальні, – сказала Елінор, – мою, певно, раніше використовували для бальзамування. – Про такий будинок я мріяла все життя, – відповіла Теодора. «Задачний притулок, де можна залишитися на одинці зі своїми думками. Особливо, якщо це думки про вбивство, самогубство чи...» «Зелена кімната!» – холодно оголосила місіс Дадлі. І Елінор з раптовим острохом відчула, що зухвалі або критичні відгуки про будинок чомусь зачіпали економку. «Може, вона вірить, що дім на пагорбі нас чує?» – подумала Елінор, і відразу пошкодувала про своє припущення. Вона, певно, оздригнулася, бо Теодора ласкаво всміхнулася і заспокійливо поклала руку їй на плече. «Вона мила?» – Елінор усміхнулася у відповідь. «Їй не місце в цьому темному і страшному будинку, а втім, мені теж тут не місце. Узагалі не знаю, кому тут місце». А тоді розсміялася, побачивши, з яким виразом Теодора стояла на порозі і оглядала зелену кімнату. «Святий Боже!» – сказала вона, скоса дивлячись на Елінор. «Як тут чарівно! Справжнісінький будуар!» «Вечеря стоятиме на серванті в їдальні рівно о шостій годині», – промовила місіс Дадлі. «На стіл можете накрити самі. Посуд я прибираю вранці, сніданок буде готовий о дев'ятій, такі мої умови». «Ти налякана», – зауважила Теодора, дивлячись на Елінор. «Я не можу підтримувати в кімнатах такий лад, як вам би хотілося, а охочих допомагати мені в цьому немає». «Я нікому не прислуговую, я дбаю про будинок, та це не означає, що я тут прислуговую». «Була налякана, поки думала, що я тут зовсім сама», – відповіла Елінор. «Після шостої я йду, до того, як почне сутеніти». «Тепер я тут», – сказала Теодора, – «тож усе герест». «У нас спільна ванна кімната», – раптом випалила Елінор, а спальні однаковісінькі. У кімнаті Теодори були зелені бавовняні штори, шпалери з зеленими гірляндами – Зелене покривало і зелена ковдра, такий самий комод з мармуровою стільницею і велика шафа, як в Елінор. «Ніколи не бачила нічого жахливішого», – сказала Елінор, підвищивши голос. «Як у найкращих готелях», – мовила Теодора, – або в пристойних літніх таборах для дівчат. «Я йду ще за світла», – продовжувала місіс Дадлі. «Ніхто не почує вас, якщо кричатимете вночі», – пояснила Елінор. Раптом вона спіймала себе на тому, що стиснула дверну ручку, і під запитальним поглядом Теодори розімкнула пальці та впевнено перетнула кімнату. «Треба знайти спосіб відчинити ці вікна». «Тож тут нікого не буде, якщо вам знадобиться допомога», – додала місіс Дадлі. «Уночі ми вас навіть не почуємо, ніхто не почує». «Тепер усе добре», – запитала Теодора. Елінор кивнула. «Ближче від містечка ніхто тут не живе. Ніхто навіть не підходить ближче!» «Ти, певно, просто зголодніла, – припустила Теодора. – Та я помираю з голоду». Вона поставила валізу на ліжко і скинула туфлі. «Ніщо не здатне розлютити мене так, як голод. Від голоду я злощуся, гаркаю на людей і можу розривітися». Вона витягла з валізи штани вільного крою. «Уночі!» – сказала місіс Дадлі й посміхнулася. «Затемна!» – додала вона і зачинила за собою двері. За хвилину Елінор промовила. «А ще вона ходить абсолютно беззвучно. Дуже приязна жіночка!» – Теодора розвернулась, оглядаючи кімнату. «Беру назад слова про найкращі готелі. Це радше схоже на школу в якій я певний час навчалася». «Ходімо покажу свою», – сказала Елінор, відчинила двері до ванної кімнати і провела Теодору в синю спальню. Я саме розпакувала речі і вже хотіла складати їх назад, коли приїхала ти. Бідолашка, ти точно потерпаєш від голоду. А я, коли побачила цей будинок ззовні, могла думати лише про одне. Як чудово було б стояти там і дивитись, як він горить. Може, перед від'їздом. Так жахливо було тут самій. «Бачила б ти мій пансіон під час канікол!» Теодора повернулася у свою спальню, а рухи звуки у двох кімнатах трохи підбадьорили Елінор. Вона поправила одяг на вішаках у шафі і рівненько поскладала книжки на тумбочці біля ліжка. «А знаєш, – гукнула Теодора зі своєї кімнати, – це трохи схоже на перший день у школі. Усе таки бридке і чуже, ти нікого не знаєш, і тобі страшно, що всі будуть сміятися з твого одягу». Елінор, яка саме висунула шухляду комода, щоб витягнути штани, завмерла, а тоді розсміялась і кинула їх на ліжко. Я правильно зрозуміла, продовжувала Теодора, що місіс Дадлі не прийде, якщо ми кричатимемо вночі. Такі її умови. А ти зустрічала біля воріт милого старого сторожа? Ми чудово поговорили. Він сказав, що не впустить мене, а я сказала, що впустить, а потім спробувала переїхати його автівкою, але він відстрибнув. Як гадаєш, ми маємо сидіти у своїх кімнатах і чекати? Я перевдягнулася, бо у щось зручніше, чи нам треба вдягти щось нарядне до вечері? Я не вдягатиму, якщо ти не вдягатимеш. А я не вдягатиму, якщо ти не вдягатимеш. Нас обох їм не здолати. Та й взагалі ходімо трохи погуляємо. Мені вже не терпиться вибратися з-під цього даху. Тут так швидко темніє поміж цих пагорбів, адже тут стільки дерев. Елінор знову підійшла до вікна, проте на галявині ще лежало смугами сонячне світло. По-справжньому стемніє десь аж за годину, я хочу вийти на двір і полежати на траві. Елінор вибрала червону ковтину, гадаючи, що в цій кімнаті і у цьому будинку червона ковтина і куплені до неї червоні босоніжки геть не пасуватимуть одне одному. Хоча ще вчора в місті ці кольори здавалися досить близькими. «Так мені й треба», – подумала вона, – «адже я ніколи таких речей не носила, а тут мені, бачте, захотілося». Та власне відображення в довгому дзеркалі на дверцях шафи мало на диво добрий, майже заспокійливий вигляд. «Ти знаєш, хто ще має приїхати?» – запитала Елінор і коли. «Доктор Монтег'ю», – відповіла Теодора. – «Я гадала, що він приїде першим». «Ти давно знаєш доктора Монтег'ю?» «Ніколи з ним не зустрічалася», – відказала Теодора. – «А ти?» «Я не зустрічалася. Ти ж вбралася?» «Я готова». Через ванну кімнату Теодора зайшла до Елінориної спальні. «Вона така гарненька», – подумала Елінор, обернувшись до неї. «Хотіла би я бути такою гарненькою». Теодора була в яскраво-жовтій блузці, і Елінор, засміявшись, сказала. «Від тебе в кімнаті більше світла, ніж від вікон». Теодора підійшла до дзеркала і задоволено оглянула своє відображення. Гадаю, сказала вона, що в такому похмурому місці ми просто зобов'язані мати якомога яскравіший вигляд. Твоя червона ковтина якраз доречна, нас із тобою буде видно через усю садибу. Продовжуючи розглядати себе в дзеркалі, вона запитала Я так розумію, доктор Монтеґю написав тобі. Так, Елінор зніяковіло, спершу я подумала, що то якийсь жарт, але чоловік моєї сестри розпитав про нього. Знаєш, повільно мовила Теодора. «До останньої хвилини, мабуть, до самих воріт, я не вірила, що дім на пагорбі існує. Бо ж не щодня чекає чогось подібного». «Та дехто на це сподівається», – відказала Елінор. Теодора засміялась, різко відвернулася від дзеркала і узяла її за руку. «Тепер ми двоє дітей у лісі», – сказала вона. «То ходімо оглянемо його». «Не варто відходити далеко від будинку. Обіцяю не заходити далі, ніж ти скажеш». Як гадаєш, треба попередити місіс Дадлі, що ми йдемо гуляти. Певно, вона і так стежить за кожним нашим кроком, і це, мабуть, теж одна з її умов. Цікаво. Кому вона ставила ці умови? Графові Дракулі? Гадаєш, це він мешкає в цьому домі? Певно. Тут він проводить усі вихідні. Присягаюся, що бачила на дерев'яних панелях унизу вирізблених кажанів. Ходімо, ходімо. Вони побігли сходами, вистукуючи каблуками додаючи життя і світла затіненим, прикрашеним різьбленням стінам, а місіс Дадлі стояла внизу і мовчки дивилась на них. «Місіс Дадлі, ми оглянемо околиці!» – весело сказала Теодора. «Будемо десь на дворі!» «Але скоро повернемось!» – додала Елінор. «Вечеря стоятиме на серванті о шостій годині!» – повторила місіс Дадлі. Елінор, щосили смикнувши, відчинила великі парадні двері. Вони справді були такими важкими, як і на вигляд, і Елінор подумала, що їм не завадить знайти якийсь легший спосіб потрапити до будинку. «Не зачиняй їх!» – кинула вона через плече Теодорі. «Вони страшенно важкі! Візьми котрусь із тих великих ваз, щоб ми могли підперти їх!» Теодора прикотила з кута вестибюля волотенську кам'яну вазу, і нею вони підперли двері. Призахідне світло видавалося навдивовижу яскравим після темряви будинку – а повітря було свіже і солодке. У них за спинами місіс Дадлі відсунула вазу, і двері зачинилися. «Яка мила бабця!» – сказала Теодора зачиненим чиненим дверям. На мить її обличчя витягнулося від гніву, і Елінор подумала. «Сподіваюся, вона ніколи не подивиться так на мене». І сама собі здивувалася, адже завжди соромилася незнайомців. А тут не минулої півгодини, як Теодора стала їй близька і необхідна – та ще й настільки, що вона боялася викликати її гнів. «Гадаю», – невпевнено почала Елінор. Але відразу заспокоїлась, бо на її голос Теодора обернулась і знову сміхнулася. «Гадаю, що в день, коли місіс Дадлі тут, я знайду собі якесь захопливе заняття, далеко-далеко від будинку. Можливо, трамбуватиму майданчик під тенісний корт або доглядатиму за виноградом в оранжереї. А може, допомагатимеш містеру Дадлі біля воріт?» або шукатимуть в Кропиві могили. Вони стояли біля поручнів веранди, звідки могли бачити всю під'їзну доріжку аж до того місця, де вона повертала і зникала за деревами. А ще далі, серед плавних вигинів довколишніх пагорбів, тонку ниточку дороги, можливо, головної автостради, що з'єднувала міста, тієї, якою вони самі приїхали сюди. Окрім електричних дротів, що тягнулися до будинку, звідкись поміж дерев, здавалося, більше нічого не пов'язувало дім на пагорбі з рештою світу. Елінор обернулася і рушила вздовж веранди, яка, схоже, оперізувала весь будинок. «Ну, а й поглянь», – сказала вона, звертаючи за ріх. За будинком громадилися один на одному пагорби, порослі соковитою зеленню, пишні і безбовні то ось чому його назвали «Дім на пагорбі» і озвалася Знічев'я Елінор. Типово по-вікторіанському, зауважила Теодора. Вікторіанці обожнювали таку надмірну помпезність і потопали в морі оксомитових складок, китиці фіолетового плюшу. Ті, хто жив до чи після них, поставили б цей будинок на вершечку котрогось із тих пагорбів, де йому якраз і місце, а не ховали б тут унизу. «Усі б могли бачити його на вершечку пагорба. Я за те, щоб він залишався захованим там, де стоїть». «Тепер увесь час, поки буду тут, боятимось», – відповіла Теодора. «Що один із тих пагорбів упаде на нас». «Вони на тебе не впадуть, просто сповзатимуть тихенько і непомітно і накроють тебе, коли ти намагатимешся втекти. «Дякую», – тихо промовила Теодора. «Ти чудово довершила те, що почала місіс Дадлі». «Я негайно складу валізу і поїду додому». Намить, повіривши в її слова, Елінор обернулася і витріщилася на Теодору, а тоді побачила веселу усмішку на її обличчі і подумала. «Вона значно хоробріша за мене?» «Несподівано, хоч пізніше це стане її звичною властивістю, пізнаваною рисою, яку Елінор пов'язуватиме з іменем Теодори, та вловила її думки і відповіла на них. «Не треба постійно боятися». Одним пальцем вона торкнулася Елінороної щеки. «Ми не знаємо, звідки береться наша хоробрість». А тоді швиденько збігла сходами на галявину поміж грубками високих дерев. «Поквапся!» – гукнула Теодора. «Хочу подивитися, чи є десь тут струмок». «Не варто заходити далеко», – сказала Елінор, рушивши за нею. Ніби дві маленькі дівчинки, вони бігли галявиною, обидві втішені, навіть після нетривалого перебування в будинку, раптовою широчинню до вколишнього простору, а їхні ноги після жорстких підлог з полегшенням ступали м'якою травою. З майже тваринним інстинктом вони йшли на звук і запах води. «Сюди!» – покликала Теодора. – «Тут є стежка!» Вона вела їх на звук води і дражнилася, петляючи поміж деревами, показуючи де-не-де клаптик під'їзної доріжки, але незмінно спускалась униз – заманюючи їх горбистою галявиною все далі від будинку. Коли вони відійшли від дому на пагорбі, залишивши позаду і дерева, Елінор відразу полегшала, бо сонце ще не сховалося, хоч і зависло тривожно близько до нагромадження пагорбів. Вона гукнула Теодору, але та лише крикнула «Ходімо, ходімо!» і далі побігла стежкою. А тоді раптово зупинилась і зойкнула, ледве втримавши рівновагу на самісінькому краю берега перед струмком, який без найменшого попередження вигулькнув на її шляху. Елінор, наблизившись сповільненим кроком, схопила її руку і потягнула назад. А тоді обидві зі сміхом упали на берег, що різко обривався біля води. «От, люблять тут заскакувати зненацька», – сказала Теодора, переводячи подих. «Мала б науку, якби впала у воду». Мовила Елінор. «На що було так бігти?» «А тут мило, правда?» Бистра вода виблискувала на сонці дрібними брижами. На обох берегах трава спускалася до самого струмка, а жовті й блакитні квіти хилили до води свої голівки. За пологим пагорбом, схоже, починався ще один луг, а за ним далеко-далеко височили інші пагорби, досі залиті сонячним світлом. «Мило!» – підсумувала Теодора. «Я впевнена, що вже бувала тут раніше», – сказала Елінор. «Можливо, в книжці з казками?» «Навіть не сумніваюся, умієш пускати камінці?» «Сюди, принцеса, приходь на побачення з чарівною золотою рибкою, як насправді зачеклований принц!» «Щось тут небагацько води для твоєї золотої рибки. Струмок завглибшки не більше трьох дюймів. Тут є камінці, щоб перебратися на інший бік, і крихітні рибки, певно, мальки». І всі вони зачекловані принци. Теодора розтягнулася на сонечку і позіхнула. «Пуголовки!» – докинула вона. «Мальки!» «Для пуголовків уже занадто пізно, дурненька, але ми ще можемо знайти жаб'ячу ікру. Колись я ловила мальків руками і відпускала. Із тебе вийшла б чудова фермерка. Це відмінна місцина для пікніків – сидіти біля струмка і їсти варені яйця!» Теодора засміялась. «Салат з куркою і шоколадний торт!» Лимонад у термосі і розсипана сіль. Теодора перекотилася і вмостилася зручніше. Знаєш, усі помиляються щодо мурах. Майже ніколи немає мурах. Корови можуть бути, але я ще жодного разу не бачила на пікніку мурахи. А бик що? Завжди був на полі? І хтось завжди казав, не можна йти отим полем, там пасеться бик? Теодора розплющила одне око. У тебе був дядечко-гуморист? Усі завжди сміялися з того, що він казав. І він радив тобі не боятися бика. Якщо бик на тебе кинеться, треба просто схопити кільце в його носі і покрутити бика над головою». Елінор кинула в струмок камінчик і дивилася, як він опускався на дно. «У тебе багато дядечків? «Тисячі, а в тебе?» Через хвилину Елінор відповіла. «О, так, великі і маленькі, товсті і худі. У тебе є тітка Една, тітка Мюріель». Така худюча, в окулярах без оправи. З гранатовою брошкою, відказала Елінор. Вона приходить на сімейні свята в темно-червоній сукні. З мережевними манжетами. Тоді ми з тобою, мабуть, справді родички, підсумувала Теодора. Ти носила на зубах пластинки? Ні, у мене були веснянки. Я ходила до приватної школи, де мене вчили робити реверанси. Я завжди всю зиму хворіла. Мама примушувала мене носити шерстяні панчохи. Моя мама примушувала брата водити мене на танці, і я робила реверанси, як очманіла. Брат досі ненавидить мене. Я впала під час урочистого заходу на випускному. Я забула свої слова в опереті. Я писала вірші. «Так», – мовила Теодора, – «я впевнена, що ми кузини. Вона розсміялась і сіла, а Елінор сказала, «Тихо, там щось ворушиться». Вони застигли, притулившись плечима і уважно розглядали схил за струмком, де ворушилася трава. Спостерігали, як щось невидиме повільно рухалося зеленим пагорбом, а сонце тим часом потьмяніло і від струмка потягнуло холодом. «Що це?» – видухнула Елінор, і Теодора міцно стиснула її зап'ястя. Уже немає!» – голосно відповіла Теодора, і сонце знову спалахнуло, а повітря потеплішало. «То був кролик!» «Я його не бачила!» – сказала Елінор. — Я помітила його тієї миті, як ти заговорила, — запевнила Теодора. — То був кролик, він зник за пагорбом. Ми тут засиділись. Елінор занепокоєно глянула на сонце, яке вже торкалося пагорбів. Вона швиденько підвелася і відчула, що від сидіння на вогкій траві в неї затерпли ноги. Невже дві такі загартовані пікніками дівчини злякалися кролика? Елінор нахилилась і простягнула руку Теодорі, допомагаючи їй підвестися. «Нам справді варто якнайшвидше повернутися», – сказала вона. І оскільки сама допуття не розуміла причин власної непереборної тривоги, додала. «Може, інші теж уже приїхали?» «Але ми неодмінно маємо повернутися сюди на пікнік», – оголосила Теодора, обережно ступаючи слідом за Елінор стежкою, що тепер вела їх угору. «Ми мусимо влаштувати біля цього струмка старий добрий пікнік». «Можна попросити місіс Дадлі, щоб вона зварила нам яйця?» Елінор зупинилася, не обертаючись. «Теодоро, а знаєш, навряд чи я зможу. Сумніваюся, що справді зможу». «Елінор!» Теодора поклала руку їй на плече. «Невже ти дозволиш їм розлучити нас?» «Тепер, коли з'ясувалося, що ми кузини?